Побігла з церкви навздогін. Мало не з ніг, валяючи людей. Пішла по церкві. «Мати!» Стояв тривожний настрій. Додому люди не розходилися. Зібралися на цвинтарі, хвилювалися гули. До гурту підходив отець Василь, стурбований, винуватий, зробленим суворим виглядом. «Бачите?» Як ви своїх дітей навчаєте, бачите, до чого доводить своя воля? І знато пообізвався стриманий голос. Так-то так, так батюшко. А коли ж вам чинити так, як ви зробили, не годиться? За ним другий жіночий. Отак От опаскудити, обплювати дівчину, та ще й принародне в церкві. А спитати б, за що? Мало ще залились сала за шкуру. Далі одно по одному заголи з громади інші голоси, кидаючи виважені стримані слова мужицького, грубого та гарячого, доймаючого жалю. Ну, нехай би вона і справді там провинилась. То й що ж? Зразу йому камінь на шию та як щеня у воду? з другого боку. «Чужа, бачте, дитина, та ще й сирота, то воно й не жаль!» «Ай, молоде дурне, що йому? Побіжить, та з того жалю й заподіє собі щось! Кому буде гріх?» Отець Василь вертиться на місці, злодікувато лупає очима. «Нічого їй не станеться, вернеться!» «Та добре, що як вернеться!» А як до гурту бігла гнатиха, зразу попа забули, всі до неї. Ну що, немає? Бліда, важко дихає. Скриня одімкнена, вся її дівизна, книжки, папери, все геть порозкидано, а її немає. До криниці бігала, до ставку, не знайшла. Ламає руки, благає, плаче. «Ой, рятуйте, люди, бо вже ж вона одно надумала!» Примовкли. «Шукає її тепер, коли їй одна дорога, а за нею десять!» Дід високий, суворий. «Та нас же таки мир! Одне туди, друге туди, по селу, поза селом. Може, хтось таки та знайде? Ану, люди. «Треба ж якось!» З гурту хтось крикнув. «А цитьте! Зашуміли!» «Що таке? Що таке?» Нетерплячі голоси. «Та ось цитьте! Он щось гукає!» Всі змовкли. Через Майдан стояла економічна брама. За штахетом було видно під глухою вільшиною з шальовок збудовано казарму-театр. Коли очинених дверей метушились порубки і дівчата, махали руками до цвинтаря, гукали. Натовп скам'янів. Отець Василь збліднув, закліпав очима. І тоді, коли стало тихо, як у вусі з двору долетіли чітко слова. Опалило, як вогнем. І раптово, мов, рушилась гора, Весь натовп мовчки ринув з цвинтаря у ворота, в хвіртку, через штахець, потикаючись, один одного попереджаючи, бігли до панського двору, аж земля гула. Частина чотирнадцята Високо-високо залетіло вгору в дні своє останні бабине літо. Висвічує сивиною на сонці, коротким радощемо старечим усміхається. А ще вище, десь аж під холодним небом із синього кришталю гарячою тугою рвуть повітря срібні дитячі дзвіночки. Погибши овча аз'єсм, вузови м'яс пасе. Мають круговки фіолетові, темні, вихитуються з тяги червоноогнені, а за ними люди йдуть, а над людьми мари плувуть, Заквічені, замаяні, рушниками пов'язані, ховали гвалтом, одібрали ключі у титаря, одімкнули церкву, взяли мари, корогви, нарядили. Не суть. Перед поповими ворітьми процесія стала, замовкла. Хтось перескочив через тин, очинив ворота, понесли мари,